Розділ третій. Глава перша. Після подій на цвинтарі та інциденту з дюком, гладкому хіпі було дуже доречно поїхати десь до тітки в Теребовлю, Варняківку, Іній на Яйцях, штат Аляску, чи там Пісок на Зубах, штат Техас, Антананаріву, чи Гонолулу, чи Тірувананта Пурам, штат Магараштра, Індія. Тому що я починав непокоїтися за нього, за його психічне здоров'я, кажучи прямо. Тітка з Терибовлі, чи Варняківки, чи навіть із далекого Тураванта на Пураму, штат Магарашта, буде без сумніву на сьомому небі від того, що зустріне врешті свого коханого племінничка мідні буки, Львівська область, якого востаннє бачила отакеньким. Звичайно, їй дещо засмутить довге волосся небожа, але загалом усе буде напрочуд мило, гладкий хіпі, смак попоїсть пирогів із вишнями, нап'ється вдосталь малинової зубки, приготований за особливим. Теребовлянським, чи Варняківським, чи тірованантапурамським рецептом. Поніжиться на сонечку, окупається в Сереті, чи Полтві, чи в Баюрі, чи в Брагмампутрі, чи що там у них є. І найголовніше – відпочине від Феді. Буде грати в піжмурки з теребовлянськими дітлахами, а може зустріне Магаріші йогу, чи старого мудрого Магатму, чи ще якогось гуру, або сенсея, або нікого там не здибає, а буде сам як палець. Але без Феді. Я подумав, що мені з дзвінкою також не було б зайвим десь відпочити від тієї драми абсурду, що, власне, розігрувалася. Ми порадились, і я вирішив іти в ліс, у гори. Дзвінка розповіла, що там на скаженій висоті є дуже кльове озеро, місячне. Назвали його так тому, що навіть при молодику видне дно, настільки воно прозоре. Проте дзвінка наполягала на власній версії. Вутім, назвали озеро на честь Зікфріди, донечки страшної відьми Ядвіги. Тільки нота залізла у воду, як відразу ж почалися перші місячні. Такі справи. У всіх незайманок наголосила дзвінка. Відразу ж починаються діла. Варто їм, бодай, одним оком, лиш глянути на плесо. Тобі відніше, філософський прокоментував я. Ми мали взяти по спальнику, два наплечники і купу різного потрібного в поході приладдя, починаючи м'ясорубкою, і пенним вогнегасником, закінчуючи п'ятикілограмовими чавунними гантелями і дворучною пилою «Дружба-2». Та насамперед я мусив уламати дзвінчених батьків. Пані Віра була приємною тихою жінкою років так 50 -ти. пан Юрцьо – приємним тихим паном на рік старшим. Лише 20-літня сестриця Квітуся була сукою, яку ще треба пошукати. Але дякувати пану Богу – Зараз вона гризе граніт науки у Києво-Могилянці. Попри всю тихість та приємність, старі заперлися як цапи. «Ні», – кажуть, – «пане Михайле, дзвінка з вами вгори не піде». «Ні-ні! Ото наших знайомих доня ходила разом із пластунами гори, вдарилась головою і осліпла, так що ні-ні! У зв'язку з цим ми не можемо довірити вам, пане Михайле, нашу доню, нашу радість, наш калиновий цвіт» наше дітятко пересолодке, сріблом потикане, золотом підбите. Воно квітуня в Києві, до нас майже і не приїжджає. Тому, втративши дзвінку, необережно вам, пане Михайле Довірену, ми втратимо віру в прийдешні, у днесь завтрішні, у наше світле майбутнє, у Кравчука, в Чорновола, Валенсу Алєнсу, Магаріші Йогу, Карлоса Кастанєду, Теуна Мареза, Тайшу Абеляр, Дона Хуана, Рабиню Ізауру. Джидду Крішнамурті, Ортегу і Гасета, Мануеля Маруланду, Бхактівіданту Свамі Прадгупаду, Магасамтмана і Уїцілопочтлі з Кецялькоатлем разом узятими. Аплодисменти. Бо більше, що більше, втративши нашу ясочку, ми зневіримося в те, за що боролись наші батьки, підставляючи свої юні груди на штики п'яних матросів під крутами. Тривалі оплески. Ми втратимо віру в батька Хмеля, батька Тараса, втратимо віру в каменяра та вічного революціонера, втратимо віру в співачку до огнів, у Суса, в розстріляне відродження, у Кобзар, у Магабгарату та Рамаяну, у львівське пиво, клюмбу та футбольний клуб Карпати. Бурхливі оплески. При всій до вас дикій повазі, пане Михайле, ми не дозволяємо йти наші зозульці разом із вами вгори. Ні, ні і ще раз ні. Бурхливі тривалі оплески. Товариші, З того часу, як великий Ленін заснував нашу партію, вона впевнено йде по накресленому ним шляху будівництва соціалізму та комунізму. Аплодисменти. То хай і надалі укріпляється єдинство соціалістичної спільноти, усіх революційних сил нашої планети і нашого села. Тривалі оплески, що переходять в овації. Слава нашій ленінській партії! Слава великому радянському народу! Бурхливі оплески! Хай живе комунізм, хай живе мир! Під склепінням залу довго не вщухає овація. Усі встають, лунають вигуки, хай живе КПСС! Даєш трактор! Слава Ленінському центральному комітету! Даєш п'ятилетку за три года! Слава генералу Роману Шухевичу! Да здравствує нерушиме єдінство партії народа! Йосифу Вісарєвановичу Сталіну! Ура! Слава! Слава! Слава! Ура! По тривалих аплодисментах починає говорити дзвінка, котра каже, що ні, татку, ні, я піду з Михасіком у гори. Ми ненадовго, завтра рано вирушимо. Позавтра вже будемо вдома, і ми не будемо стукатись головами і не будемо сліпнути, як Ірця москалець, бо вона каліка і не може стояти на ногах, а поперлася з пастунами в гори, бо туди йшов бодя Сізьон. І ми не будемо купатися голими вночі, бо з нами ще буде Михайська брат Орко, а він вчиться в ЛДУ. А його одногрупники якраз їдуть гори, а вони всі патріоти і члени, ну, у Наунсо, тобто. І всі з оселецями, і скромні, ввічливі, виховані, і ніякого озера там нема, так що топитися я не матиму, де. І ми все сміття зі собою принесемо, щоб ти бачив, що ми не смітили. Чесне слово. На те, що мій брат Орко зараз спекулює турецьким самопалом у Польщі, я резонно промовчав. І якщо буде, то лише з грудною дитиною і тою мандрьохою, яку він так необачно підчепив. На пленумі взяла слово пані Віра, яка зверталась радше до чоловіка. Вона глаголила, що дзвінка дуже приятелює з Михасем. А на море, у зв'язку з гіперінфляцією, вони вочевидь того року не поїдуть. Тож, чом наша лялюся? Не може відпочити від спеки в хорошому товаристві цвіту нації, надії нації, а не просиджувати в розпеченій кам'янці разом з тою скацепізованою москофільною молодю, тут, у мідних буках. Тим паче, вела вона далі: ми, Юрцю, знаємо Михася не перший рік, знаємо його як вічливу, тиху та слівну дитину, яка навіть голосу на нашу дитину не піднімає, і завжди веде себе як гречний кавалер, йому притаманна та вихована інтелігентність, про яку розповідали моя матуся, котра плекала собі геть уся довоєнна галицька молодь. Чи то батяр, чи шляхтич, ліж би не фраєр, і яку ми, дякуючи освободителям Юрцю, не застали. Тим паче роботи в хаті задужо нема. Я, у свою чергу, побачивши, звідки вітер віє, запевнив, що пан Дзвенислава проведе ці два дні у товаристві національно свідомої молоді, де нема сумнівів Великим авторитетом користуються як мій брат Орест, так і ваш покірний слуга. Іде під гітару співатимуть не брутальних москальських пісень на кшталт «Я зарязав свою маму», а істинно українські перли козацької та повстанської творчості. Амінь. Ага, мало не забув, що квадранс цитуватимуться «Шевченкові сон і розрита могила». І щогодини виконуватимемо національний гімн України слова Чубицького, музика вербицького. Пан Юрцю пробував було протикати щось стосовно повній, мовляв, кацапи на вовкулаків і уперів перетворюються і всяку іншу фігню: упері, лилики, щезники, нявки, мавки, чугуйстри, майстри-ламайстри, колобки, капітошки, котигорошки, барабашки чи Перемога була за нами. Піднець. ПЕРШИЙ ГЛАВЫ